Станіслав пішов таки до лікарні і повернувся. І знову пішов. І так ніколи не зрозумів, що ж таке відбулося з Валентиною. Що змогло так круто змінити, здавалося б, незмінне. Вона й сама тривалий час не могла усвідомити цієї дивовижної, докорінної зміни в собі. Тим паче дивовижної, тим більш докорінної, що раптової, якоїсь миттєвої, отак наче клацнуло щось у середині, клацнуло і налагодилося. Лікарі призначили ліжковий режим. Валя мусила лежати. За цим суворо стежили медсестри. Вона й лежала і мала доволі часу на розмірковування. Спершу, поки дуже боліла голова, думати не хотілося, та й думки приходили болючі. Намагалася не пускати їх, бо надто гостро впивалися своїми шпичками у мозок. Роздуми над усім, що зробила у своєму житті і над тим, що життя зробило з нею. Потім полегшало. Десь у тому хаосі самопрониження. Сама ти, Валюшо, сама усьому винна. З людиною поводяться так, як вона дозволяє із собою поводитись. А ти дозволяла. То хто тобі завинив? Сама, сама, мазохідського самокотування. А так тобі і треба. Так і треба. І ніхто у світі тебе не любить, бо ти на те не заслуговуєш. Гіркого самоаналізу. Ну і чого ти досягла у житті? Ні роботи пристойної, ні власної справи, ні житла путнього. У твоїй квартирі мешкає твій кат, і спробуй його позбутися. І грошейні копійки. Спрокволу почала прокльовуватися раціональна, хоч і занадто гостра, як на мяку і ніжну Валентину думка. Потрібно щось змінити. Думка спершу здалася такою радикальною. Мала такі ребристі, гострі кути, що навіть голова в якість вона огніздилася, вкорінилася і проросла, здавалася Валі, Чужою, занадто великою, ребристо-кутастою і такою незручною, що аж не знала, куди її покласти. На подушці боляче, на тумбушці тісно. На підлозі санітарка сваритиметься. Так і жила, так і мучилася із цією потворно безформною головою. Аж поки думка, ота раціонально радикальна, незручна, гострокутова думка, не набрала певних обрисів, не обралася у мережену білизну, планів, і декольтовану сукню реальних намірів, не взулася у модні туфлі на шпильках і не перекинула через плече сумку, в якій було все – і гаманець з грішми, і флакон з духами, і записник з потрібними адресами, і головне – пістолет, аби це усе здобути і відстояти. «Не варто здобувати те, чого не можеш відстояти», – прочитала колись у книзі не дуже відомого, але дуже мудрого письменника. Як його прізвище, згадувала, згадувала і ніяк не могла пригадати. Та що ж це коїться з головою, з цією ребристо кутастою, потворно безформеною головою? Валя довго мучила мозок, аж поки випірнуло нарешті. Юрій топчий, так, це він написав не варто здобувати те, чого не можеш захистити. А для того, щоб захистити їй, неодмінно потрібен пістолет вона слабке створіння. Накачані м'язи, широкі плечі – це не про неї. А для слабкого створіння захист єдиний – зброя. І вона матиме її. От тоді начувайтеся усіх, хто її не любить. Звідки взявся пістолет в її думках і у мрійній сумочці? Валентина не змогла б відповісти навіть під присягою у суді. От узявся і все. Відтепер він став неодмінною складовою її мрій. Як продовження її маленької з короткими пухкими пальчиками ручки як вагомий аргумент у суперечці, як крапка у спробі силою довести їй праведність несправедливого. Валя ще кілька днів тому боязка і нерішуча відчула в собі твердий і непохитний намір побороти страх, нерішучість, а заодно подолати інші, непотрібні на цьому шляху, і тому зайві для жінки шкідливі риси, лагідність, ніжність, готовність до самопожертви, здатність служити, любити, захищати, створювати комфорт, і затишок, і таке інше, служити, любити, створювати комфорт і затишок вона буде відтепер тільки собі. Собі і більш нікому. Коли у думках викристалізувалося основне, мрія і спосіб їзду буття, голова знову стала зручною у користуванні. Кудись поділися гострі кути, вона знову набула звичної форми, волося густе і довге, уклалося і заплелося у косу. Валя не могла зрозуміти, звідки у ній такий тендітно-делікатній, такий крихко-процеляновій, такий м'яко-пухнастій, такий лагідно-послужливій, узялося, зародилося, запліднилося, розврунилося і забуяло таке чуже, усі її сутності, таке стороннє, невластиве, недостойне, непристойне, хибно-збочене, сорому варте бажання.